Третя мантра. Отже, друга мантра пояснювала позитивний результат. Що буде, якщо робити згідно з першою мантрою? А третя мантра, відповідно, показує негативний результат. Що буде, якщо не діяти згідно з першою мантрою? Асурьянамате лока андхинатамасавріта там степретя віґадчанті є кечатма гано джанага. Вбився душі. Ким би він не був, неодмінно потрапляє на планети, сповнені пітьми і невігластва, що їх називають світами зневіри. Тобто той, хто. Атма-ха. Атмахана, атмага, вбивця атми, вбивця душі. Тобто той, хто не діє згідно з принципом ішавасі, той, хто не намагається пізнати дух, той, хто не намагається пізнати Господа, Вішну, Кришну, Всевишнього, то така людина вбиває само себе. І таким чином наслідок Такої діяльності, такого життя. Це найтемніші місця всесвіту. Нижчі, нижчі планети. Шіла Правопада дає дуже цікавий коментар тут. У коментарі він показує дає три, три моменти. Перший, він говорить про що сури асури і що їх відрізняє? Відповідальність. Власне, відповідальність. відповідальність. Отже, він говорить про відповідальність. Далі, а, другий пункт, це що, якщо людина не приймає відповідальність. І третій пункт, пункт що, якщо людина не досягає а, успіху, приймає відповідальність, себе, але не досягає досконалості на духовному шляху. Що відбувається. Отже, Правопада пише. Антаратмопробова. Можете, будь ласка, почати коментар. ці свої важливі обов'язки і дії відповідно називають суровими правильниками а тих, хто нехтує відповідальністю або навіть не здогадається про її існування називають асуру, демо і все, існують лише ці парі зновиди знав... і всі існування дякую я, дякую, я дякую. Сказав... дякую. Так. а тут Отже, що відрізняє асурів і асурів? Відповідальність. відповідальність. Тобто асура це той, хто не бере на себе відповідальність. Той, хто… що, що означає не брати на себе відповідальність? Робиш, що хочеш. Окей, що ще? Не сіляти законам Бога, окей, що ще? Не вірити в відповідальність за, відповідальні за свої вчинки? Добре? Що ще? Що ще означає бути безвідповідальним? Без Коли він змігте по природі. це робити. Тобто людині дається якась місія, вона її не виконує. Яка місія дається кожній людині? самосвідомлення, пізнати себе, пізнати свою духовну природу. Пропада каже, що людське тіло – це як човен. Вчителі як капітан на цьому човні, а керманич, а ведичні настанови – це як вітер. Тобто, коли ми чуємо ці «О, порнаміда, порнамі, дам, це як вітер. Ми вітрило, і ми можемо плисти на човні цього тіла, плисти до духовного світу. Це відповідальність, яку накладає на нас це, це тіло. Натомість Асура або демон – це той, хто не приймає відповідальність, заперечує відповідальність. Свою відповідальність. Ви знаєте, що коли Аль Капоне – це був босс та чикагської мафії, за наказом якого вбивали десятки і сотні невинних людей, грабували тисячі людей – коли його нарешті спіймали, він сказав я добра людина. Я просто дбав про пікох своїх друзів. Я давав пожертви. Я не розумію, що ви від мене хочете. Так? Він вважав, що він дуже добра людина. Коли на Нюрнберзькому процесі засуджували там був такий Зоухер, він організував взагалі всю систему концтаборів, в яких спалили скількись там мільйонів євреїв, 5 чи скільки там, чи 6, багато мільйонів інших, там і українці були, і, ну, і, і німців скільки, скільки, скільки, скільки там спалили. Ви знаєте, що, що коли фашисти прийшли, то всіх старих і немічних теж вважали, що їх не треба, тобто, що це тягар для нації, їх теж вирішили сконцентрувати націю. Концентрат зробити з нації. Так от, коли його судили, він сказав, що я віруюча людина, я, я ні в чому не винен. То я, я, я все робив, як треба. Тобто ви даремно на мене, за що ви мене судите, я ні в чому не винен. Він повністю відмовився. Те саме був Гімлер, те саме Кальтенбрунер. Вони вважали, більше того, що найсмішніше, судили їх теж, скажімо, радянські судді яких на, на руках теж було крою може ще більше, ніж теж невинної. І Вони навіть не думали, що, що вони винуваті. Ну але ці, добре, ці вже, їм давали е, свідчення, їм показували е, ці фотографії з концтаборів. Їм казали, що о, це, це твої. Він казав: ні, я не винен. Я нічому не винен. Це властивість Асури. Тобто відмовлятися від від відповідальності. Натомість Юдиштір, Юди якому Кришна сказав воювати, Крішна, сам Бог наказав йому, ти повинен воювати. Після биту він сказав, я грішник, тому що через мене загинули мільйони людей, щоб мене поставити на трон. Я грішник, я виноватий, я не можу бути царем. Хоча сам Бог йому сказав воювати, хоча всі мудреці йому сказали, що ти не винуватий, хоча він діяв чесно, хоча він не порушив жодного принципу шляхетності, чи кшатрі, чи релігійного принципу, він себе звинувачував. Він брав на себе відповідальність. То це відповідно свідомість відданого. Тобто відданий, який бере на себе відповідальність за все, що відбувається. Це різниця між демоном і відданим. Відповідальністю. І далі ще Лопада пише де, що дуже, дуже цікаве про те, що відбувається, якщо людина не приймає на себе цю відповідальність. Я пам'ятаю цей, для мене це дуже пам'ятний уривок, той, що зараз йде в наступному абзаці. Я пам'ятаю, колись я розпосюджував книжки то тольові, це було. 92-й, 93-й рік, не пам'ятаю і ми, я приїхав на завод Полонина пам'ятаю, там. там, де ліхтарики роблять що там щось таке, це там по-городовське, аж туди-туди саме кінець і я туди приїхав, став ходити, показувати людям книжки, їх підписувати їх пропонувати і я ходив по цьому заводу і в мене було дуже гнітюче враження, тому що шум страшний Бруд і е, купа металу, жесть. Я дивлюсь, якась жінка там загортає, якась такий верстат був, там, за цю ручку смикаєш, і воно скручує в трубку е, жесть, щоб робити ці ліхтарики. вона його скручує, але я дивлюсь, в неї пальця нема. Тобто вона в якийсь момент під, ну, запхала кудись палець і від, від, відрубала палець. У мене було дуже таке гнітюче враження. Я їм пропонував книжки, люди цікавились, люди казали, о, та, про Бога, і скільки воно коштує. Це було щось 20 чи 25 купонів, тоді були купони. Вони кажуть, о, а ми, я перепрошую, ви знаєте, ми в місяць отримуємо щось 800 чи 900 тих купонів. А тоді хліб, не знаю, коштував щось, здається, чи 60 чи 100 купонів, щось таке. І я думаю, господи, як це так? Вони працюють в пеклі. Це, це натуральне пекло. Вірвало палець, шум, гам. І їм платять за це. Ну, тобто, навіть, навіть на хліб не вистачить. Тобто навіть на хліб не вистачить. Я був дуже ну, цим так пригнічений потім їхав, ну, хтось купив там книжку, але я думаю, ну, їх навіть навіть немає як їм продавати, я думаю, що у них просто не має чим платити, їм їсти нема за що, елементарно. Це що вони можуть купити книжку? Навіть, навіть тоненьку. Ну, вони купили там щось, кілька тоненьких книжок. Люди гарні були. І ось я їхав потім в тролейбусі в храм назад, і я думав, що як все так? Люди так тяжко працюють, і їм навіть нема за що хліб їсти. В мене все життя... Робота моя приємна, тобто щось пов'язане із Кришною, з книжками, з духовним знанням. І я так тяжко не працюю, як у мене завжди маса хлібу. Тобто, чого чого хліба? І не тільки хліба. Ну що ж таке? Ну як же ж це? Що ж для них зробити? Я якраз розкрив і оцей уривок. Цей саме уривок. Тільки в іншій книжці, в науці самосвідомлення, там ще Лобробада ще гостріше його. І ось що Щіла Прабхупана тут пише. Начальні життєві, життєві потреби свиней, собак, верблюдів, віслюків та інших тварин, по суті, такі ж самі, як і в людини. Однак задовольняються вони в огидних вирідких умовах. Закони природи наділили людську істоту всіма привілеями, щоб жити з вигодами. Чому? Тому що людське життя є більш важливим. Та вартісним, ніж життя тварини. Чому це так? Чому життя людини відрізняється від життя свині і інших тварин? Чому високопоставленому службовцеві надано пільги більші, ніж звичайному клеркою? Директору заводу порівняно з звичайним. Чому? Річ у тім, що високопоставлений урядовець повинен виконувати обов'язки вищого порядку. То він повинен робити великі рішення, знаходити там якісь робити великі кроки, Відповідно, тому, тому в нього є більший комфорт. Відповідно, людська істота мусить виконувати обов'язки вищі, ніж тваринам. Завжди зосереджена на пошуках їжі, аби просто наситити свій голодний шлунок. Однак сучасна душезгубна цивілізація лише загострила проблеми голодних шлунків. Якщо ми наблизимось до лискучої твариноподобної істоти, в подобі сучасної цивілізованої людини. І запитаємо її, чого саме вона прагне. Вона відрече, що бажає працювати для задоволення свого шлунку. І що ні про яке самоусвідомлення вона й чути не хоче. Тобто мені треба збудувати будинок, мені треба купити машину, мені треба годувати дітей, мені треба дати освіту дітям, мені треба те, мені треба все. Які книжки, які самосвідомлення? Про що ви говорите? Мене немає чого, мені гроші треба заробляти. Суть в чому? Набити шлунок. Всі й Однак, закони природи настільки невблаганні, що постійно загрожують їй безробіттям, попри те, що забувши про необхідність самоосвідомлення, вона пристрасно бажає важко працювати на свій шлунок. В новості самосвідомлення пропадає, каже, що хоча вони згідні працювати важко, як віслюк, за огризки, навіть цієї роботи вони не можуть знайти. Чому? Тому що нас наділено людською формою життя не для того, щоб ми надривались, як ті віслюки або обуслени, а на те, щоб ми могли досягти найвищої досконалості життя. І якщо ми не подбаємо про самоосвідомлення, закони природи примусять нас працювати дуже важко, навіть якщо ми того можемо і не хотіти. Люди цієї епохи змушені важко трудитися, як ті віслюки і вули, що тягають вози. Якщо людська істота не справляється зі своїми обов'язками людини, їй доведеться перебратися на нижчий рівень, народжуватися в нижчих формах життя. Для важкої праці в і невігласті. Тобто, якщо людина не присвячувала свою увагу, свою свідомість самоосвідомленню, то ці привілеї людського життя будуть забрані. І, відповідно, якщо людина присвячує, найліпший спосіб піднести Зробити людину, підняти людину на вищий рівень, дати її, навчити їх говорити і слухати про Бога. І тоді автоматично, оскільки вона виконує основний свій обов'язок, всі інші обставини в неї будуть покращуватися. Все інше в неї буде покращуватися. Це, як Шіла Ми можемо побачити, навіть всі ці сучасні країни, які процвітають, вони всі засновані на релігійності. Америка заснована дуже релігійними людьми. Які, які, власне, втекли з Європи, тому що їхнє життя було дуже занадто аскетичним для європейців. Це були протестанти, які втекли, втекли в Америку. І там постійно, на, на, на кожному, в кожному кварталі є церква або дві церкви. Європа, мені друг розповідав, перекладач із Данії, він казав, що ще 40-50 років тому, каже, коли сусід не приходив в неділю в церкву, то з ним переставали розмовляти. Звичайно, це все була матеріалістична релігія. Тобто, люди йшли в церкву задля процвітання, і тому, коли процвітання прийшло, вони забули про церкву. Зараз в Швеції, в Данії вже ніхто в церкву не ходить. Ну, що на нові, вже все є. Але, якщо вони, якщо вони в них зникає інтерес до самосвідомлення, вони готують собі наступне життя от, в формі світлюків, або людини, які доводиться за огризки тяжко працювати. Натомість, якщо ти приймаєш самосвідомлення, навіть якщо ти не досягнув успіху, в останньому параграфі, що його пише, в передостанньому абзаці, навіть якщо він не завершив процес осягнення Бога, не досяг успіху на шляху самосвідомлення, принаймні, він отримує можливість народитися в сім'ї або доброчесній, або заможній, так, щоб в наступному житті знову почати з того самого рівня. І вже не хвилюватися про, про економічний розвиток. Тобто просто намагаючись усвідомити Бога, людина, забезпечує собі народження в аристократичній людині. Вже одне те. Це щіла правопада, коли він приїхав в Індію в 70-х роках. Там якраз ширилася соціалістична пропаганда. І на автобусах було написано «Треба менше говорити, більше працювати». Щіла правопада... Бачу, приїхав в храм, сів, в і сказав, це неправильно. Треба менше працювати і більше говорити про Бога. <працювати> і все прийде. Менше працювати, більше говорити. Працювати треба. Обов'язково треба. Треба працювати 8 годин, виконувати свої обов'язки, викладатися, докладати зусиль, але не, не за рахунок, не жертвуючи при тому своєму Тобто, працювати в Дусі Ішавасям, пам'ятаючи, що це служіння Богою. Тобто навіть свою роботу треба виконувати як служіння Богу. В Багавадгіті 18 главі Шила Прупада пише, що виконуючи свою роботу, людина повинна думати, цю роботу дав мені, дав мені Кришна. Тобто я, я працюю для Його задоволення. Я це роблю для Його задоволення. Тут сказано, і пані шадінь, і шавасям, і дам сарам. Яд, кінця, дзекат, яд, дзекат. Все живе і не живе, належить Богові, кориться Богові, керується Богом. Да? Будь-яка. Навіть якщо це, я не знаю, асенізатором там, випорожнення вивозити. Це, ну, все, все належить Богові, навіть це належить Богові. Навіть це керує Богом. Керув... Бог? Це треба виконувати, як служіння йому. Отже, відповідальність, і наша головна відповідальність, брати на себе відповідальність за все, і наша головна відповідальність – це що? Самосвідомлення. Самосвідомлення. Висновок сказаному такий. Призначення людського життя полягає не лише в простому вирішуванні економічних проблем. Ми бачимо, що зараз у нас вибори, деякі кажуть, що вся, вся увага на економіку. Вся увага тільки на економіку. Рідко кого можна побачити, хто хоча б заікнеться про щось вище, ніж економіку, про якусь просвідомість. Про... Тільки один мене вразив тим, що він каже, що треба перевіряти кожного депутата, брати звіт, скільки він книжок і яких книжок він прочитав. Це от, ну, рідкість. Переважна більшість, думаю, тільки, тільки економічні проблеми. Тільки економічні проблеми. Призначення людського життя полягає не лише в простому, треба вирішувати, але не лише в простому вирішуванні економічних проблем, нагромаджених на піску, а в тому, щоб розв'язати всі проблеми матеріального життя, в яке ми потрапили згідно з законами матеріальної природи. Гарри Дуже дякую за ваше терпіння, за вашу увагу. Є якісь запитання? Дякую, за, дуже дякую за це запитання, дуже добре запитання, тому що я не, не встиг сказати про коментар Веданта Дешиків. Так от, Веданта Дешика каже, що «єке», тут сказано «єке», яке означає «є» це «котрі», а «ке» це «які», тобто, ну, «будь-хто». І Веданта Дешика, каже, що єке означає, що навіть брамани і навіть півбоги. Якщо вони не будуть діяти за цим принципом, вони підуть вниз. Тобто можна бути навіть браманом, духовним священником. Та? Можна бути півбогом. Півбогом можна бути. І все одно можна оступитися. Тобто можна забути про цей принцип і шавася. Це проблема всіх релігій. Це проблема всіх... У нас це називається Тарангарангені. Насолода хвилями е, та, хвилями бакті. Тобто бакті приносять, тобто спочатку проблема, важко, все, потім бакті, раз, і починає приносити хвилі бакті, виносять тобі е, гроші, повагу, насолоди. І ти думаєш, о, все нормально, все, що ще треба. І ти починаєш на цих хвилях насолоджуватися. І ти перестаєш іти вперед, ти перестаєш віддаватися, перестаєш Нарощуєш нове его, причому це релігійне его буває ще таке жорсткіше, ніж его якогось правопада каже, та скромне життя, та? в Багавадгіті каже, що ліпше підметати вулиці, та? ніж бути шарлатаном-медитатором. Я медитатор, жертвуйте, жертвуйте, я медитую. А при тому думати, так, скільки мені там пожертвувати?" Медитація... І ніпше вулиці підмітати, хоча це начебто, навіть у нас, здається, не така, не така піднесена робота чи професія. Але це набагато достойніше, ніж бути ну, псевдорелігійним, ну, таким от брамоном, який не віддається. Не віддається. Тому, тому нас, і що пані Шада трохи лякає, і Веданта Дешка ще раз нам нагадує. Он нагадує про це. Бахтівно так в коментарі до цього вірша наводить дуже відомий вірш Девахуті, мадачі Девахуті. Дуже гарний вірш. Негаяд карма. Карма дхарма, я навірагає калпате. тиртапада сейва я е діва на пімрітопіса. Вона каже, що якщо людина робить карму виконує свої обов'язки. Дуже гарно. Але це не приводить її до релігійності. Або, якщо людина е, слідує, дотримується релігії, але це не, призв... не, не приводить її до відречення, або, якщо людина вже навіть прийшла до відречення, вона відрікається, дуже відречена, аскетична. але це не приводить її до служіння відданим, то така людина, е, хоча здається живою, вона насправді мертва. Вона тільки здається живою. Вона не живе. Тобто, бахтян також нас застерігає з цього поля. І ми, звичайно, ми бачимо. Та? І можемо побачити в собі, як ми починаємо лінуватися іноді. Можемо побачити в інших релігіях, як релігії стають державними і вмирають. Які релігії є просто придатком якогось державного апарату? Це те, що Бактісіданда називав е, релі, Путана. Релігія е, це демониція Путана, яка прийшла, прикидаючись матір'ю Кришни, але насправді прийшла, щоб вбити Кришну. <кій> так само ці релігії. <кій> <Да>. <кій> так що це дякую, дуже гарне питання. Тобто, це стосується і нас. Ми не повинні думати, "Га, ну все, на реальні, ми, ми спаслися. Я вже спасся. Я прийшов, я поголився, я надягнув кантималу, і все. Звичайно, Кришна все це пам'ятає. Кришна нічого не забуває, все, що ми зробили. Але ми не повинні розслаблятися, і треба віддаватися. віддаватися. Бо інакше матеріальна енергія Є якісь ще запитання, доповнення, зауваження, протести? Може, я просто додаю, може, на 5 години, трошки раніше, щоб у нас є проблеми, трохи вважати. треба Усі виїжджають, пригодають на роботу. На 5 так може, раніше? Ні, Я у вас? З 5 години, щоб починати? Може, в 5.30 починати, наприклад? з до 5:38. Але я не знаю, чи раніше службу можна проводити, як у нас бувало таке. Тут же її може закрити і проводити. ні, закривати не треба, можна просто проводити під час лекції. Ну, треба подивитися. хто на 5:30 не може прийти. войдется, Кто, кто? Okay, кто хотів би перенести на 5:30? С ї години переведемо. Одна. Одна. А, ні. Може все одяг нормально Тільки одна мамочка вас підтримає. Нормально. Нормально, не виходить. Не виходить. Окей. Е е я хочу вас попрохати сьогодні ж запишіть один чи два, може, можете навіть прямо зараз записати один чи два може, три висновки, уроки, які кожен з вас може для себе е взяти із цих трьох мантр. Що Запишіть собі, що я можу на практиці застосувати із сьогоднішнього дня? Так, із того, що ми. На практиці, що я можу поміняти чи взяти, чи із сьогоднішнього дня? Окей? Виско на завтра це зробіть. І ось тут в нас є вже запитання. Це от запитання з яких буде складено потім екзамен. Тут є в нас по-українськи, є по-російськи. Тобто кому як зручніше, будь ласка, можете здати. Окей. Okay. Дуже дякую. Будь ласка, приміть мої смирені поколи.